Buenas tardes señoras e señores, aquí desde Radio San Boi desde 89.4 de FM. Eh, sexan vostedes benvidos a estas dúas oriñas que estaremos, pois pues, en lingua galega aquí en Radio San Boi, como lles dixen antes, no 89.4 da FM. Eh, eh, vamos co equipo que temos xa aquí plantados todos a las vías de son que se non foro por el non podíamos salir ao aire. Pois, a Fernando, moi boas tarde, Fernando E, como non, o meu compañero Xulio Como cada xoves, Xulio Couchil Moi boas tardes Xulio Moi boas tardes queridos ointes Benvidos un día máis a este Galegos Novais Pois, como ben dixo o compañero estamos en Galegos Novais E non deixedes de escuitarnos Despois de que nos vaiamos Nosotros non deixedes de escuitar Radio San Boye eh? claro. Que ides a topar cousas fermosas E... E, eh, bueno, este queñes fala, Armando Fernández, eh, como para entretar un programa non hai mellor que algo de música. Mm. Así que, Fernando, dalle o play... Pois, con esta música que dela, Xulio, vamos recibir como se merece a nosa convidada, eh, unha gran amiga tamén do programa de Galegos Novais, eh, a desde das terras de Cangas, nos recibe a nosa amiga e querida Carmen Penín. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, tarde. Moi queridos tamén para mí Boa, Boa o sea, tarde, ben vida, escolta. moitas grazas por atendernos Dona Carla no, Grazas a vos <ríe> A ver mmm, Link hai un comentario nun, nunha páxina Non sei se si, mmm, quero, quero dicir a todos os nosos reintes Que estamos a falar con unha licenciada en filología pola Universidade de Santiago, pero, ademais, cantante, un compositora musical, sí. eh, desenvolve un labor maravilloso que eh, describen a, a, a Carmen como unha das mulleres que está traballando para recuperar mulleres relevantes da nosa historia que viviron a guerra e estiveron represaliadas con ese traballo de herdeiras. Pero eu quero poñer en valor tamén Outra cousa moi interesante, moi importante Que acaba de publicar, hai pouquinho sí. que Ven que che canto un conto Si, <risa> si sí, sí. Bueno, é que a verdad A ver, temos falado moitas veces De, de como está o galego Non en toda Galicia, pero Eh, mayoritariamente maioritariamente pois a xente nova está deixando de falalo, non? Uh -huh. Entón calquera cousa que se poida facer para de maneira entretida e divertida levar uh -huh. os meniños e as meniñas cara ao galego, eu penso que, que bueno, que é un pouco unha responsabilidade, non, da xente que estamos aí pois creando música ou calquera no seu no seu propio campo aparte que aparte de todo isto así entre nós é moi divertido, o sea, eu divirto me moito. Ademais fai, ademais fai unha composición un, un dúo magnético extraordinario con Mauricio Poli, Polsinelli, pero que mm, mm, ademais eh, precisamente volvo a repetir nos como como talismán demoslle unha certa sorte tamén a Mauricio que ven de recibir un un premio, un agasallo especial, non? Sí, a verdade é que a min sorprendeu moito que bueno. se puxiese a escribir en galego porque <risa> claro, a ver, eh, bueno, a xente que temos unha certa idade inda que por exemplo, xa tuben a sorte de estudiar galego no instituto, non, pero que eras un non, claro, eh, faltache léxico, faltache léxico porque o entorno pois era máis ben castelanfalante, non, mm. que eran os okay. estudos e eso. e eh, eh, por eso a, a min pareceme que ten moitísimo mérito, porque, claro, Hombre, claro con eso a parte creativa e que ten que ta ter tamén a parte de investigación, onde, pues, eh, en que se diferencia esta palabra destoutra para o que eu quero expresar, uh -huh. no. El escribe realmente ben, pero que escriban galego a min a boca aberta. Por eso por iso destaco, eh, intento sí. intento que a xente os que nos escoitan eh, eh, son seguidores nosos que saiban que que Carmen tengo corón un, un, un, un, un italiano. que mereceu un premio. Exactamente. Sí. Ademais, sí, pues sí. Ademais Mouris te ten unha boa unha boa mestre. Compañeiro. Bueno, compañera. neso, neso superame a, mi a min eh? en, en, en escribir poesía está claro que o mestre il. <risa> Bueno, a <tí> ti tamén <risa> E bueno, no, <risa> eh. eh, eh, bueno, a verdad que foi moi bonito Ir a, a terra de Valdehorra <risa> a, a, a recoller esa distinción eh, eh, Bueno, foi un acto moi moi sinxelo Pero moi, uh -huh. moi bonito, moi entrañable Pois cada persoa lendo a que la poesía que, que recibirá o premio logo invitaron, no sé, lia petiscos sí, sí, e eh, sí, sí, sí. eh, bueno, Valdeorra se é unha zona moi, moi linda, non? A verdad que sí, e uh -huh, uh -huh. a xente estupenda, pues, yo viño tamén Claro que sí, aproveito a ocasión para que, que lle traslades esta nosa felicitación, que Parte dela tamén testío, pero que lle traslades sí. a nosa feriditación, sí. pois que, que merecente ademais. Hombre, non somente sí. es pola poesía, sino tamén polas súas eh, achegas musicais que sí. a ti, Fanche, que a túa composición eh, musical tamén aumente de valor. Sí, sí. Uh -huh. Sí, a meu cada vez que compoño algo, a primeira persoa a que yo mando polo móvil xa directamente se non está na casa ¿Eh? e il, claro non, pois aí sempre nace algo distinto que se o faz tú sola, por suposto que okay. ademais eu vexote, Carmen que según que cousas eh, que desde fai un tempo vexote moi serena no escenario vexote que cantas pois moi a gusto moi serena mm. non cousa bueno, eu o escenario, verdad... verdade eh... Para mí me va hábitat natural. Sí, claro. Es <risa> que me gusta moito. Sí, pero es certo que, hombre, cando empiezas eh siempre te pos máis nerviosa, ¿no? Uh -huh. Coñezo xente que non no, eu sempre yo digo, o meu alumnado de teatro, que sí. hai xente que non consigue superar eso, uh -huh. que toda a vida sufre antes uh -huh. de ese pánico escénico, e hai persoas incluso que o chegan a, a deixar porque non lo soportan, ¿no? Uh -huh. Pero sí. a medida que vai pasando o tempo, a verdad é que... O único que a mí me pon inquieta é cando non podo ir ao escenario. No, claro, cando no, non sí. san concertos, ou ves que a cousa está parada, no? sí. como con esta eh, cousa do Covid, sí. que ainda trae cola, ainda sí. estamos un pouquinho aí, non? Pero o escenario, sí. Eh, eh, eh, eh, tero así o público diante de mí, non? Porque que saibas que escoitan a tua música é bonito, pero uh -huh. ver a xente diante de, de ti eh compartindo esa experiencia construindo esa experiencia xuntos pois é eh, moi bonito. Sí, sí. Eh, debe ser, debe ser por eh, eu a mí pásame ese ese me descénico de si sí que o teño, sí. De, ver, de verdade que é normal, eh, sabe, o, o rato sería non telo. Sabe, sabes sabes sabes eh, eh, sabes cando me desaparece, cando aparecen os, os flashes, cando aparece a, a luz que, que, que te deslumbra un pouco e non te deixa ver muitísimo demasiado ben o público, o público. No. O público. Sí. Entonces, eu no teatro, no teatro divirte moi muitísimo e a paso de maravilla, pero pero claro, en no el momento en que sayo, pues Eh, non é que tremole, pero por aí por aí anda, por aí anda. Mira, claro. se, sempre me digo, artista son eu, porque eu como son ignorante, pois pues metomen todo. <risas> no ver... non digas eso. De verdade, no, de verdad que eh, é precioso, non? O, o ver despois que, ah. que, que o, o público disfruta ou por lo menos sí, sí, sí, séntese cómodo e a gusto co que estás facendo, non? E uh -huh. entón, sí. pois eh, claro, os que os que vos sentides dentro do escenario sí. con, con unha liberdade grande, uh -huh. pois pues, ao mesmo tempo creo que facedes, facedes disfrutar a todos os que están adiante ¿no? porque está con máis confianza e entón faz disfrutar máis claro, claro. Sí, sí. Eh, claro. eh, eh, Carmen mandanxe saúdos desde Brasil do señor Cristian, que sí, sí. Así fainos sí. un un labor. Extra, fíxenos un labor extraordinario, ademais, hai que destacalo. Recolle sí. des, destes nosos programas Sempre en Galicia e Galegos no vais, recolle as cousas que lle parecen máis salientables e despois sí. publicas nun un, nun programa que fai en me parece que en Coimbra e sí. que que é Gotas de galego, gotas do galego, pingas, pingas. pingas de galego. Bueno, o case que que bueno, pois remítese parte dos nosos programas nese sí. traballo que está a facer el. De verdade é que, bueno, pois <risas> enche nos de satisfacción e orgullo, ¿no? sí, a mí sorprendeu-me moito o informadísimo que está. Bueno, Uy. tamén lo teño comentado a vos, ¿no? Sí, sí. Estando lonxe, a ver, eh, ten moito mérito estar sempre a última de mm -hmm. coñecer as persoas E falando con el que está tan lonxe, sí. dá a sensación como que se pasea por Galicia casi sí. cada mes sí. Porque sabe todo, sí. coñece lugares, tradicións sí, sí. Sí. entón esa curiosidade polo noso a, a verdade que a min alegrou-me moitísimo uh -huh. cando me convidou a, a fazer a entrevista uh -huh. e, e tamén pois igual que vos non, pois sempre notas ese traballo que houbo detrás, que, uh -huh. que xa se informou previamente das cousas que faz de, de cousas que diz o sea que non é unha entrevista calquera non e, e logo tamén pois eh, canirse ca súa ca par aquí en Portugal, en Portugal sí. igual igual, o sea, foi unha entrevista moi moi bonita. e todo que leve a nosa cultura fora do que este cadradiño do, do mapa. Sí. Eso está moi bem. Eso, eh, eso pretendemos, a verdade é que sí. a nos enchenos de satisfacción, honra e orgullo, ¿no? Feito de decir que bueno, pues hay, que hai moitas muitísimas persoas que nos escoitan, ainda que sean 4 de cada país, son suficientes Onde? como para para que nós nos sintamos A, a gusto con o que estamos a facer e eh, falando do que estamos a facer eh, eso dinos que, que novidades nos pode, lle poden, lle podes contarnos o que estamos a Oye, <risa> bueno, pois pues mira, conto xa un poquinho do, do que me preguntabas o principio uh -huh. do espectáculo infantil sí. uh -huh. esto xurdeu a, a raíz de, de bueno, non sei se vos enteraste que Fixemos unha preestrea deste espectáculo nunha aldeña de Melide, mm. Santizo, sí. mm -hmm. elino un colexio porque eh, a raíz de saír o disco de Cantos de Terra e Sal, un dos xornalistas de, de Televisión Española, oi, perdón, de Radio Española, de Radio Nacional, hm mmm, gustoulle moito a música, eh dice, "Bueno, pues, gustaríame que fórades a este cole que é moi moi especial porque un colexio rural que está resistindo, non, que uh -huh. eh, dos poucos colexios rurais que conseguiu mm, ampliar a matrícula porque está traballando tamén que hai xente que leva os nenos de outros sitios a esa aposta, porque lle gusta moito como traballan. Uh -huh. Eh, e diseño Amoriche, pois isto Eh, a ocasión perfecta para estrear isto que estamos facendo non que estaba eu uh -huh. pois pues, es, acabando de escribir os contos uh -huh. eh, cada conto pois pues, vai inspirado nun nunha poesía galega uh -huh. eh, logo eh, o que no, no escenario pois pues, eh, os contos teñen tamén pequenas cancionciñas dentro que van cantando os personaxes e que que o público, pois, canta comigo, non? Uh -huh. eh, e daquela foi unha, unha experiencia así, pois, máis cortiña pero este sábado pasado fixámolo en Cangas, un no auditorio, e eh, a verdade que funcionou moi ben, e, eh, bueno, eu quedei contentísima, e eh, eh, os nenos tamén e ainda unha compañera que leva a fillos me mandou unha mensaxe como era a canción do pitinho que má está pedindo meu fillo <risas> <risas> <risas> <Bueno, risas> entón, eso, eso é unha maravilla é o claro, que queremos sí, ¿no? señor. <risas> eh, sí foi sí. en Cangas seis da tarde, que según teño entendido pero tamén, continúas con cantos de Terresal non? Sí. Sí, sí, a ver, a ver agora a, estamos en unha fase importante para nós de transición, porque Eh, estamos a punto de sacar a, a página web nova E eh, eh, tamén cambiamos de, de representante Non por nada malo, porque estábamos moi contentos Pero... A esta persona xa hoxe un traballo moi, moi importante Pechou a empresa mm. Entón eh, Si, sí, non vou decir que en Enin que traballo Por discreción, <ríe> sí, pero vamos, estamos moi sí. contentos Discreción, con lógico, si sí. Si, sí, eh, agora estamos traballando Con C. Cubo Group De, mm -hmm. de Santiago E eh, eh, bueno, pois pues esperamos que saian Moitos concertos Que pouquinho a pouco isto se desatasque Porque mm. ainda mm -hmm. hai moita programación De antes mm -hmm. que tuveron que adiar E demais Pero sí, Cantos de Terra sale eu penso que é un traballo que vai para longo, non é unha cousa así como dun ano, sino mm. que como é un repertorio que, que medra e que cambia, que sempre imos incorporando outros cantares tradicionais novos, e, e grandes eh e grandes músicos sí. ocarón, porque Moito, cando, cando, sí, me, sí. cando me dixe, cando me dixe, es que, que, que tiña tiñades aí esa grande mm, non sei sé, música, esa Margarida de de de Margarita Mariño. De sí. Bueno, Margarita leva con nos traballando dende aí xa anos. A verdad que Temos sorte, porque a xente que imos incorporando sempre se queda. <risa> porque, sí. bueno, pois hai un trato de familia, non son sí, sí. so músicos que fan un espectáculo xuntos, e que realmente eh, se crea un lazo de, de, de familia, prácticamente, uh -huh. vémonos fora do escenario tamén, non? Uh -huh. eh, xente moi, moi boa, moi boa persoa. Eh, eh, os demais igual... E, bueno, logo temos unha cousa que vos digo así baixinho para que non se entere ninguén. <risos> sí. Estamos eh, empezando a preparar un repertorio que vai ser diferente mmm, o que a xente está feita que veña de dous na fronteira porque van ser boleros en clave jazz. Ostras! Si, <risos> se sí, que... cal, volvemos un pouco as nosas orixes porque nos sí, estamos así, tocando en Italia cancios españolas uh -huh. eh o que pasa que bueno, vai ser un repertorio en máis dunha lingua porque o bolero fixo tan internacional, pois que hai moitas de bolero en varias linguas. E sí. o que queremos facer, non unha cousa así como multicultural sí, eh xa, e sobre xa, todo pois eso ah, con arranxos modernos de claro. ella. Pues aí sí, ache sí. li, lista vai vai disfrutar. Sí, sí. sí. <risas> de, de verdade que Bueno, vamos, está... vamos a ainda non está totalmente pensado e demais, pero ah. pero si, sí, esta é unha idea que partiu pois pues, mira, do noso percusionista, porque oh. o seu avó Miguel Paz, que é unha persoa estupenda e mm. É o, o precursionista de, de cantos de Terresal que uh -huh. toda a xente nos comenta pero quen é, quen é esta persoa que o fai así e <risas> ele eh, comentaba a nos, non, a, o seu desejo de facer con nos eso eh, o seu avó pues, era un namorado do do bolero uh -huh. eh, do bolero máis clásico uh -huh. Eh, eh, bueno, pues estamos ya aí dando unha voltiña. Vamos eh, ver para cando pode saír. ser dúas cousas, pues yo, Eu yo... xa tou vendo a Carmen vestida de bolera, o bolero, o bolero e <risas> o bolero tango, non? Que que colo tango la, tamén. Yo yo tango. Da, sí, sí, que lle un precisamente dedicado veloso, non? O sea, sí. que de, de verdade que é gran, eh, bueno, a composición musical para ti éñchete eh, demasiado porque as uh -huh. e soamosas na nas túas cantas cantos en posición. Carmen, eh, non quero que descubra ningunha cousa máis, pero que sea si certo que <risas> que algún concerto próximo ten de xa. No, de momento non, de momento pero, non De momento está a cousa así un, un pouco parada aí hai varias cousiñas no aire Pero datas, datas fechadas sí. non temos, non? É sí, claro, é algo difícil, non? Tamén estas datas Pero, ta... pero nos colexios a mellor sí que algún... Ah, bueno, si sí, aí pues, pode ver algo sí, Vamos ver, vamos ver Eu espero que sí <ríe> <ríe> <ríe> Agora estou, estou, a verdad, moi absorbida tamén Por un, un traballo que estou facendo Para a xunta de... Mm. Pois pues tamén, en torno a contos que escribín, con unidades uh -huh. didácticas, e uh -huh. sesións interactivos para os nenos e as uh -huh. nenas. Entón, a verdad que estou uh, pechada uh -huh. de, de, pues, a pechada pois dentro da fase 6 de setembro, que foi o último... Eh, a última saída fora de Cangas, estou mm. pechada na casa, Traballando nisto, eh, eh bueno, disfrutando e sufrindo a no, claro, claro, bueno, claro. teis a sorte de que te van visitar as gaivotas, non? <risa> <risa> están perto, están perto de ela, sí, sí, verdad sí. bueno, bueno, a verdade que. ver, por ali me sí que me deixo cair, eh? Ah, hai que ir ver a a xente. Oh, claro. <risa> no Claro que sí, tú estás perto do, do natural, da natureza E ao mesmo tempo tamén fer, per, per, perto do rural Que moito eh, reivindicas tamén Nas túas intervencións Sí Sí sí, sí sí pues mira nos contos precisamente tamén hai moito de eso ¿no? mm, vale. hai o lateixo do rural da natureza Bien. galera sí, eh, no tanto... respeto os demais non de aceptar pues como as demais persoas poden ser distintas eh... a ti e máis levarte ben con elas e sí, si eh, eh, sí, o rural é eh, que eu penso que as sociedades ten que dar un xiro importante, unha das claves de poder estar toda xente mellor pasa por aí, por uh -huh. por eh, dignificar o rural, que se poida vivir ben, uh -huh. eh, que non se xa unha vida de sacrificio tremendo, que de, de incertidume, non? Sino sí, que señor. que realmente o Estado apoye a vida rural e que cada vez máis xente se anime a, a estar non no centro das cidades, sí, sino sí. que non... O san, Que se poida estar ben cada un de queira non? como dicía é eh, eh, fundamental como dicía un paisano que eh, que viño precisamente iba para Galicia e cando chegamos a, precisamente ao aeroporto de Vigo pois dicía non vos hai como a terra dici, uh -huh. e temos que volver a ela por culpa de sí. que tanto asfalto, tanto asfalto pero a terra, dice "No asfalto do inchos pés, na terra non Na terra podes pode eh, eh, pode estorcerte un poquinho, pero dice, non te faz daño. Sin embargo, que é o asfalto, sí. Pero tamén sí. hai outra cousa, como decía el, hai que poñer os medios precaxente volva á terra. Claro, claro que sí, sí, claro que sí. E, aparte que agora co que é internet que o tex en calquera lugar, uh -huh. Eh, os transportes se sí, eh, melloran, non? Para que sí. non todo o mundo teña que andar co seu coche arriba e abaixo, porque eh, pues, tampouco é moi ecolóxico sí, sí, Pero eh. que, que poñan uns minibuses para que a xente poida desplazarse, que non haxen só eh, pues, un autobús a maña e outro a noite en o medio oito horas de espera se mm, en sí, o médico, por exemplo, que o que está pasando agora, non? Pois, pues, eh, sí, que, que vivir no rural ten que ser tamén confortable, e eh, eh, Porque sano, sano está claro que é máis sano. É tanto que sano. <risas> en dúbida. Sí. Darlle máis digno. Cultivar digni... a túa propia comida, esa é a uh -huh. gran revolución da agora, non? Sí, deixar eh. de comer as cousas con conservantes procurar comprar menos cosas, menos cosas envasadas, sí, sí. menos plásticos, met... concienciarse, sí. menos plásticos vale. y menos cruces de esas. Bueno, vuelvo a repetir, sí. Cristian día apertas para Carmen y para vos. muy gracias, Cris. <risa> <risa> bueno, escoita. Pues otra para la, para Brasil. <risa> claro que sí. C Carmen. Que un dos contos, es un golfiño que baila samba. Mira tú. <risa> mira, e Ello de mandar, ello de mandar a Cristian. Pois. Pues... <risa> pois teñen, teñen salsa suficiente como para ba, ba, ba, ba, ba, bailar a eles os golfiños son, sí. son moi movidos sí, o sea, sí, tanto que, eh, que si sí. <risa> lógico <risa> benati a túa creatividade vai tamén mm, cos contos e coa música de, de verdade que <risa> Felicitámoste, Carmen Agradecemosche moitísimo Ay, O tempo que nos dedicas eh, Que sigas collaitando éxitos Bom, Por certo, hombre, antes, antes de que se que me esqueça O día 28 estaremos aí No Culturgal en, en Pontevedra O sea... Ah. Ou sexa que que hai que pues, temos que ver. Temos que ver, si. Sí. Eh, al menos recollerás un o libro da <risa> da, da Socedión. Si, sí, un libro de poesía. Vale, pois, xa falaremos por o teléfono vale. normal xa quedaremos, claro Muy que si. Sí. Convídamos, eh, agradecémosche muitísimo a túa participación de hoxe e eh, eh, volvemos a repetir que sigas colleitando éxitos. <risa> Na, Moita saúde sempre. No, Moita gra... saúde para vos tamén Pois amb, eh, todos somos agradecidos Unhos dos outros <risas> Todos somos necesarios aperta, sí. Unha aperta grande tamén Igualmente, Carmen, esloida. apertas, apertas. <risas> Boa tarde Boa tarde Pedir a túa xeitura e hey, dirá tua cegada e hey, dirá tua aceitura que a mi mí... divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada al programa de cinema de Ràdio Sant Baixamos un poquiño música vámonos ir el día monfort de Lemos y vamos a recibir como no como siempre ooso correspondente José Manuel oye van a ser pocos minutos pero abundosos, suficientes suficientes para darnos información vamos a ver buenas tardes José Manuel Hola buenas tardes qué tal pois moi ben moitísimas grazas por, por atendernos e eh, eh, bueno pois agardando a túa participación e colaboración que moitísimos dos nosos inte eh, eh, seguidores estranan. Si. Sí. Extra... <risas> Extrañávano, bueno, no, por lo menos. Honráme, sí. a tamén, eh? que se me vote en falta. De tanto, eh... disculpa Descu de esta ausencia. Bueno, eh, tan continuada nestas últimas semanas Justifica. por motivos varios, xa sabedes, sí, pero sí, bueno, sí. vou intentar recuperar ainda que a sección sea eh, Se acurte, sí. no tempo, pues no perda la calidad, eh? espero. Nunca, nunca. nunca. A ver, de verdad de que nunca. T cuando tú eh, participas, a, no sé si audiencia aumenta, pero no es por lo menos eh, ponemos sus oídos atentos. Atentos a por ti. Con le levedades como pan. Sí. <risa> sí. sí, sí, aumentamos, aumentamos. Aumentamos, sí señor. Veña. Bueno, Can... pues mira. Eh, gústame, eh, desgústame, pero en plan eh, telegráfico, titulares Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, eh, nesta nova tempada, imos lanzalos así Empezo cos gústame, mira Gústame, que correos lle dedique un selo O centenario da morte de Emilia Pardo Bazán Foi presentado onte Na sede da Real Academia da Galega da Lingua Ademais eh, do presidente da RAC, Vítor Feixanes, estivo tamén o director de Filatelia de Correos, Jordi Escruela. Uh -huh. Un titular do Galicia Confidencial. Honranos, como non, que Emilia Pardo Bazán saia nun selo. Claro, claro. claro. Que máis? me gusta que un local, esta vai vos, bueno, vai vos a lerar moito, eh? Xa vos anticipo. Uh -huh. Un local criticado por ter a súa carta en galego, premiado cun solete Repsol. Un reconhecemento que a, a prestixiosa guía Repsol outorga a establecementos gastronómicos. En este caso, este solete, así se chama o reconhecemento, eh, deron yo a este local, a este restaurante, concretamente, Dayariz, que se chama O Pepiño. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, sí, señor. No, no, verán, no verán, tivo un ataque que se convertiu en viral sí. por unha queixa nas redes sociais de que tiña cartas o en galego, sí. Eh, pero para que vexades, vexamos eh, todos, sí. que nos escoita ali onde cheguemos, que o galego non é iba para nada. Claro que non, claro que non. Eh, esa crítica de dos que queren ofender Peter eh, ah, eh, bueno. Cizaña, como é sempre, sí. eh, non foi ningún tipo de prexuicio, ningún tipo de eh, atranco para que lle deran un reconhecimento como se merece o Pepiño, que como digo, Coñeceres e vosía a le dar esta noticia. Sí, claro que sí, que nos ha dado sí, sí. moitísimo, e ademais, ven de aquí, parabéns para, para eles, porque xa nunha ocasión tivemos, tivemos a sorte con, de, a, de conversar con de, de conversar con, con, con, con eles. Sí, sí, sí, de verdade. Con de aixo, co... verdade. Sí, sí, sí, con sí, aixo. Sí. Sí. Nora boa, noura boa. Lembro-me ben, noura boa. Sí. Un titular de Nos Diario. Sí, sí. Ben. Ben. Outro, justame. Justame que o benegarre a que eles din chantaxe da Unión Europea que pida trazar as jubilacións para poder obter os fondos de, de ajuda estes famosos Next Generation Pois, eh, pois ben a Forza Nacionalista considera que eh, ademais que o pacto do Goberno da eh, Unión Europea, do pacto do que está a falar estes días, prejudicará gravemente a Galiza, ou seja, que os nacionalistas galegos están en contra deste, entre aspas, chataxe que perce que a Unión Europea lle que ir a plantear ao Goberno Español Eh, daremos xas ajudas, pero retrasa ao tempo de... retrasa a idade de xubilación. O benegao, pónse a eso, pérseme ben. Hai que, que estar aí sempre, cando fai falta. Moi ben, moi ben. É eh, paso, desgústame. Moi ben. Pues, desgústame, por exemplo... ¿eh? Sí, sí, sí, desgústame, por exemplo, que eh, seica empeora a situación da COVID. Uhum. O propio Feijó, esta mañá, veo mmm, a dicir que a evolución dos casos non vai tan ben. Eh, en Ourense sei que hai eh, contorna, hai un repunte e bueno, chega o inverno, supoño que se baixa un pouco a garda eh, aumentarán por varios destes motivos. Pois ben, non me gusta, tes que eso que perdamos un pouco o control que mm, eh, que igual volvamos as andadas. Bueno, vale. O gaia que, que sexa mm, Algo puntual Exactamente, no sí, pasa Titular do Galicia Confidencial Outro titular, tamén do Galicia Confidencial Alertan dun posible desabastecimento De xoguetes na campaña de Nadal uh -huh. Non me gusta a min, desgústame Pero aínda lle vai desgustar máis aos pequenos sí. que, que os reis Vayan ter problemas de desabastecimento Sabemos que, bueno eh, O atasco do tráfico de mercadorías Está afectando a Enxerar din a todos os produtos claro. tamén se falaba estes días do, incluso do alcohol sí. que co apertura da noite dos establecementos de ocio uh -huh. eh, coa mellorada da pandemia pues, volvía a aumentar por pues, o consumo de, de alcohol sí. pero que os problemas de abastecimento estaban afectando xa a eso que non había certas bebidas alcohólicas non íamos decir na, marcas que xa non, non chegaban ou costaban enxegar Sí. Eh, pero eu falar onde que con paisanos dicían, bueno, aquí en Galicia danos igual, porque havendo viño e os derivados do viño, a aguardente, a aguardente de ervas, licor café, alcohol, alcohol non che nos vai faltar. Vale, vale. Bueno, pero, pero bueno, eso. Que, a que, ver, que os cativos podan ter o que pidan e eh, que este este mientras problema de abastecemento non... Vaya a maiores e eh, iso afecte sí, De esta maneira o, ah, o... Sí. O, ser... o galla que non, o galla que non. Sí, sí, sí. Eh, Desgústame Para rematar Que a calidad de vida empeorou na Galicia no 2020 uh -huh. eh, Racha Con cinco anos consecutivos de suba eh, Son datos eh, pues, que, que publicaba Estes días o INE eh, Datos que, que Poñen neste 2020 A Galicia Por debaixo da media española en calidad de vida, o sea que estábamos mellorando moito estes últimos anos, pero aí no 2020 houve un freazo uh -huh. e eh, volvemos a baixar. Entón, non me gusta, desgústame este dato, uh -huh. un titular que publica o Nos Diario. Muy ben. Bueno, pois a nós tamén nos disgusta é a verdade que xa é... Algo tuvo que influir tamén o COVID, non? Claro, claro, claro, efectivamente, sí, sí, sí. está, o como ipois pues, eh, ficheo frearnos a todos, a economía a primeira, xa sabedes. Exactamente, sí, señor. Vale. Eh, eh, para completar a sesión de hoxe teño 4, bueno, por decir, eh refráns relativos a novembro, que estamos estamos chegando a Ecuador de novembro. O mes dos santos, mes sí, de Xa San Martiño, estamos sí. hoxe en pleno San Martiño. Claro, claro. Por por decir dúas vilas co co festexan e moi ben. Constame, temos a Teo Que hoxe fan o día grande o San Martiño Con esa feira cabalar uh -huh. Esa feira antiga Incluso este ano, unha curiosidade uh -huh. Que convidaban a ir en Zocas uh -huh. ¿sí? E a sacar fotos e ponen nas redes sociais Para recuperar un pouco as tradicións de antes Bueno, Teo faz unha feira Do San Martiño espectacular e... Pre Precisamente de Zocas vai a ir o, o A última intervención nosa Ah, pois pues moi ben, perfecto eh, Outro lugar, que o millor máis chego esta tarde E ainda se me dá tempo sí. É Quiroga ah, ¿no? ah. O patrón de Quiroga tamén é o San Martiño ah, E eh, ah. pues, un día grande claro. pues, Unha especie de roteiro Por catro, catro aldeas Do camiño de inverno ah. Con pasarrúas E eh, eh, castañas E eh, unha pola tarde para ver un magosto Con música, oh, hombre, con niño o sea, novo E eh, bueno hombre. Sí, sí, señor, a sí, toque, sí. a toque xa que mm. San Martiño a disfrutalo que, que ti non mereces e quedamos logo cun refrán para apuntar, se credes eh. Eh, o verán de San Martiño que se está dando aquí, xa vos digo que levamos os días de, de unha temperatura uh -huh. no menos durante o día de, de quitar a chaqueta o verán de San Martiño son tres días e máis un pouquinho xa que hai no, pero anunciarse que dura pouco Eh, nesa liña di outro refrán, non te fíes do veranciño de San Martiño que che curto e pillo. Aí <risa> eh, despois sí. tamén eh outros tamén ben, ben xeitosos, antes do San Martiño pan e viño, despois do San Martiño farme frío. <risa> Marca aí como un antes e un despois de camiño sí. do inverno. Si, sí, sí, sí. mes de Santos xa baixa neve aos campos. Sabedes que tamén xa volveu a nevadiña en Manzaneda. Tamén, tamén. Xa en condición normal es a apuntar a neve. Uh -huh, eh, despois de San Martiño de xaauga e bebo viño, tamén nos, nos di nos lembra que hai viño novo, empeza a poderse beber o viño novo. E hai, hai ganas de él, uh -huh, correcto. Uh -huh. Ochear San Martiño mata a so porco e prova o so seu viño, tamén este refrán lembra nos que pro San Martiño mataba a seu so porquiño, uh -huh. ainda que hoxe co cambio climático supoño que tamén afectou. As matas están se atrasando un pouco Xa de San Martiño pode haber alguna Pero es que mais, queda mais pa dezembro e xaneiro Máis pa diante, máis xaneiro Si, si, si, ten razón Entón eso do porquinho, si, sí, queda no refraneiro Pero xa é máis difícil que se cumpla eh, Que máis? Horta de San Martiño mantén o seu dono e o seu veciño Xa que o que lle gusta Ahora a horta, pois os nabos As navitas sí. eh, O repolo e todo eso ahora, bueno Está en esplendor Arrematar claro sí, uns consellos aos labregos A hora de sementar o San Martiño non plantes favas nin liño ¿Mm? que en queira ter hallo fino que o poña polo San Martiño sí, sí. e non non mes dos mortos non saches a horta nin capes os porcos sí. es, es, está, es pa, pa, está pa, pa está capadores comendo. e pa sachadores eh, o do hallo é, é, é imprescindible precisamente o sallo oh, neste no mes obligatorio, claro que si sí. Bueno, eh, bueno da, da libretiña pequena xa para rematar, dúas perlas das que, das que recoño por aí, ben sabedes? Uh -huh. Que eh, vou vos dicir, un que lle a un autónomo. Esta fixo me moita gracia, escoitei en un agosto. Eh, bueno, xa vos poñedes en situación. Uh -huh. é un autónomo, uh -huh. e os tempos que corren non son vos de todo, sí, no? Sí, no, sí, no, sí. no tema económico dificultades, sí, pues, lógico apuntado esta premisa de que non son moi bons tempos no económico apuntada a outra premisa de que é un autónomo sabes uh -huh. dixo o seguinte o que paga descansa e o que cobra non o cree <risa> <risa> <risa> si, e si é da administración e da menos correcto, entón como dicía a min cando o que lle fago, o que lle fago o servizo, o traballo, me di me dei de pagar e me solta a frase uh -huh. o que paga descansa, eu logo lle digo, io que cobra no o que? Eso, io que cobra no, si sí, señor. Si, si, si. En actual di, situación, se claro. esa administración é da pior, xe Juli, te razón, eu dou fe porque tomei traballo con ela. <risas> eh É sí, unha sí. que me fixo graça porque hace un pouco desmelenada, eh, hai cadaquén que xa toa por sentido. Eh, nada che debo, comer da che pago. Eh. <risas> sí, non se xa manch... escuitaste alguna vez, sí, pero sí, es eh. un pouco escatológica, pero fixo graça. Sí. E remato, oh, remato eu cumprindo, non hai moito, 49, eh. e achegome perigosamente aos 50, muy perigosamente. Pois pues bueno. ben, escutei unha reflexión que me fixo moita graça. Eh, Dixeronme que Chegando aos 50 anos Que oixo Que aos 50 anos era A idade de darlle volta ao xamón mm. E digo, digo <risos> un pouco Como que a, aos 50 Era a idade de dar-lhe volta ao xamón mm. Claro mm. Dar-lhe volta ao xamón, costas un pouco máis E aproveitar hasta chegar ao oso Si, si, si Lógico A xente moi <risos> moito... Discurre Oito descurre, de... de eh A idade dá lle volto a xamón Deixoume ah, sí, sí. Los... cuadriculado Quere dicir, dicirse que Ainda tes case outros 50 Para chegar ao oso Non, cando se lle dá volto a xamón Queda menos da metade Non sei se te tico moito, moito xamón eh? Xa, xa Bueno, pero por aí anda, non? Claro Si, sí, si, sí, por aí anda Se, se, se, se consegue ser centenario que cada vez Claro, a iso pues, vai, iso sí. vai Pero sí, senón sí. no, se sí, sí, sí. Queda che... Dos cuartos. <risa> bueno, si, sí, depende pues, pues, do depende do chamón, lógicamente. Pues pois moi ben. Un, bueno, pois pues, aí queda eh, comprimida, pero espero que lle gustara á xente. Ah, se teño sí, vagar sí. pola noite, mandamos a viñeta para que incorpóredis xa... o, o podcast. Agradecemos ¿no? moitísimo, e eh, xa sabes ti que para nós sempre é unha satisfacción moi grande a túa particip participación e colaboración. Xa <risa> che diremos... te podo tamén eh, encantado. De, Dicimusche despois como como sairá a última conversa que teremos precisamente cunha persoa que ten algo bercos ojos. Sí, señor. Vamos alá. Eh, en empezará por é. Por aí, por aí, por aí vai. Por vai sí. a cousa. Sí, sí. Alégrome moitísimo. Ten da pelido un metal. Sí, tamén, tamén. Bueno, pois igual acerto. Moi ben, moitas graciñas. Apertas, ¿Ven? apertas. Bueno, pois sin baixarnos nin poñer música, vamos a saludar a unha dona, a unha poeta Que temos o outro lao da línea telefónica Como é Andrea Fernández eh, Que me dixo que che dera saudos Xulio ah. Cando a primeira vez que falei con ela Que che dera saudos ah, bueno, bueno, pues, <risas> pues se, ve, se, se ve que ti A coñeces de algo Ou te coñece a ti sí, A verdade é que agradecemos moitísimo Vamos a saludarla Andrea Boa. Fernández Maneiro sí, sí. Boa tarde Andrea Hola boa tarde, que tal? boas tardes Moitas gracias por acompañarnos. Ah, por, eh, eh, por terte aí parada un, Vamos. Un minuto, pero ¿no? se si estou es na mellor compañía que máis podo pedir. <risa> claro. Tengo que pedir. Bueno, Moitas gracias por convidarme. No, Grazas tamén, pero oh, eh, antes de que se nos esqueza, eh, que se nos pase o tempo, moitos parabéns e felicitacións sí. por ah, ese premio Certamente pusía Nuestra musa La Camelia Gracias ao... Donde vai eso? Xa non me acuerdo Como que xa <risa> non te acorde? Si hai dúas semanas Por... Como no, más. no, no Ese foi hai Catro anos ou así Bueno, pero hai outro máis Outro premio máis sí. Que, que acabas eh, de decir hay... Bueno, tuve Cando falei con Xullo falamo, Faláramos do Leiras Si, sí, si Que sí. te Pero... E, e do resto non me fale de cousas que non podemos falar ah. <risa> bueno coxe temos o Torre Calda Loba <risa> son cousas que non se poden falar non se vos poden contar cal, nada Calda Loba eh? ca... bueno, escoita, ainda te podo dicir máis para, para bense felicitacións porque tamén coido que vais a participar nunha CEA das Letras 2021 aí en Malpica que, é, pero, bueno, que está preparada xa son, para... así, vou bon, como como vai todo o mundo a cear a eh? ver xente que recita poesía a ver que engañou o, o de poesía erótica erótica de sillas ah, y sargas sí. uh -huh. oillas y, pues... y sargas ten unha cousa que eu recomando e de vez en cuando como nos colleu por alá Uh -huh. Timos primeiro a cospeito e logo tiramos para facer a ruta dos faros a dar un paseíno e xa que, en cospe... e, que cabra en... pois pues, xa que me no digas tamo En cospeito tira, para recoller o premio para, para, para e despois pues, para de recitar E de paseo recitar, non? Eh, non, non recitarai Non, non. A presentación dun, dun libro que non lembro agora como se chama será el non non nesta ocasión. Bueno, eh, ocasión. pero bueno, nos eh, en boa compañía e pasando unha boa noite. Eso, Fal eso é importante. Falando de compañía, a, a ver se si anote so día 28 que estaremos aí no Curturgar de de Pontevedra. E Pois pues terei que achegarme, claro. E entón, aparte, non sei sé si se se poderán dar apertas, pero como mínimo saudarnos e, e convidarnos mutuamente. Por supuesto, que quedar xa, fixar, fixar hora e todas estas cousas logo. Sí. Xa de que falemos de esto. Sí, eu quero quero a Culturgal. É unha cita cultural importante, moi interesante ademais, onde se pode ver un pouquiño do que se está a facer Galicia que se está facendo moito cultura, na, cu non? na cuestión de, de, de propublicacións e outras historias que sí, sí, que, sí, que, sí, que de todo tipo. claro, claro. como levámos un ano aí paradiños, a verdade é que serve o Porto. Eh, fal tanto verde. Sí, falando de publicaciones, eh, ¿alguna revista importante que nos puedas destacar? Bueno, a mí personalmente eh, hay una revista que no me galega exactamente, pero que tengo una buena recomendar, porque creo que es interesante, que se llama Oceanum, porque eh, Manuel López Rodríguez, su poeta mm. no eh, Noya, no efectivamente... Mm. Eh, ten unha sesión que se chama Masa do Muiño, mm. onde vai presentando autores eh, galegos, non? Poetas mm. galegos e tal. moi interesante e ademais é sincera de, de ler porque é unha revista dixital de local eh eu recoméndoa totalmente. Mm. Ocean, o un chamase. Osean. No. Bueno, eh, bueno. Eh, ti como humildade sempre retirase o, o, a, a, as cousas que, que, que ti recibiches. Este cuarto certameño de poesía, de poesía Torre Caldalova, ten importancia porque eh, acabas de recibir recibilo ti e eh, o día 13 recolleras pedidos. De que trata eh, ese traballo teu? Ben, eu eh, decidín afrontar un tema que é bastante tabú ou polo menos eh, é delicado de tratar. É dicir, é eh, O tema da, da COVID estivo se falando moito da saúde, da saúde mental mm, ben, mm, un tema que le vamos arrastrando desde sempre Eu tiña feito este traballo hai tempo Levo correcindo como tres ou catro anos Levo facendo correccións nel Hasta que decidin presentarlo xa por fin a Tófica de Áloa eh, Exactamente eso A situación dunha persoa con un trastorno psiquiátrico intentando verlo desde dentro qué dificilísimo a mí me resultó muy difícil de hecho este libro está dedicado a, a miña cuñada que murió con 30 años que tenía, una que tenía una patología psiquiátrica bastante grave, non? Ahí. Entón, eu vivi todo o proceso dela da súa deseneración mental se se pode chamar así, se vai así, deterioro pode, mm. pode chamar deterioro, non? A súa perda de, da realidade eh, ver como o mundo para ela non era non era igual que para nós mm. non era, non tiñan as mismas cores non tiñan as mismas eh, regras, es eh, si decir, as súas normas estaban esluídas, era Eh, era diferente e moi difícil de encaixar. Eu recoñezo que da queda aan costoume eh, ir admitindo eh, estas cousas porque chegou un momento en que sobre todo na saúde mental é eh, moi difícil de asumir que o comportamento de esa persoa que queres non é voluntario. Que quero uh -huh. decir? Que se si ten un comportamento estrano contigo, incluso desagradable, incluso violento en algun casos, Eh, nun é que queira ser desagradable contigo, nin que sea violenta, nin... No. Eh, simplemente que as, o, a súa o seu desequilibrio químico seguramente que creo que moitas veces que tamén hai unha cuestión química do cerebro, non? Mm. Eh, fai que se comporte xeito probablemente, se si fora quen de, de ter a conxencia e poder dominar eso como dominamos o nosso comportamento, non nos faría hum... Mm y eso é una cosa muy difícil de asumir desde fora eu traté can era amorreu de meterme dentro da súa calxiña do que se podía y tratei de volcarlo este texto que se llama Contratempos Contratem porque a persoa que tengo un trastorno deste tipo está primeiro fora do tempo si o tempo da igual encadenan días horas desaparece, o tempo desaparece e ao final é un contratempo vital moi grande, de ahí o título mm -hmm. Contratempo que eh, quizáis co ese mesmo nome mm, tamén se fixo padecer a ti tamén para escribilo, non? E tanto que sí, sí, a, verdad, sí. a verdad que escribir unha cousa destas é bastante dura é duro. Bueno, Escribir mm -hmm. é bastante duro en xeral Pero, eh, pero cando se trata dunha cousa de... sen máis e ainda máis houve que deixalo pousar eh? que, eu non me sí. escribi inmediatamente isto hai moitos anos xa que morreu moña cuñada non? Mm. eu creo que hai 20, casi 20 anos mm -hmm. non, 20 anos non, pero 10 largos 10 largos mm -hmm. eh, eu tuve que deixar aposentar isto Sí, non sí. se pode contar inmediatamente porque a, a tua percepción tamén está alterada. Claro, si. Sí. ¿no? Sí. hai que, que no. lo usar como bobiniño, eh. Repousando, repous... lo bueno, Ti, tí... tí... tí... no, ¿no? tamén, ti fixéchelo co, co, con, con anteriores producións de traballos, non? Que, que tamén fas repousar sí. ese, ese eh, eh, eh, de feito, eso tamén se sirviu a, a anterior creatividade. A mí sí che serviu terapia, totalmente. O Leido Sculpeiro foi reconciliación con meu pai, por decirlo de algún xeito. Mm -hmm. no, no segundo de do López Ardeiro era eh, falaba da, da emigración, da mi infancia, do, do vivir fora do mm -hmm vivir fora quedando, non? Por mm. decirlo de algún xeito, creo que estou a falar moito serio mais eu, sí. de dos mm. que emigran e dos que emigran quedando, emigran de casa, non? Non sí, sí. de casa de país, a casa dos avós e tal. Mm -hmm. eh, incluso no nos tan os finalista do Ferencies tamén xoguei con soguei, non é xogar, non? Mm -hmm. Neste caso, foi máis da dor física, non? Sí. Os, o como como un pode acostumbrarse a levar a dor física. Mm. Eh, e bueno, Normalmente, sempre tra trato temas que poida eh, desenvolver por experiencia propia de algún xeito, non? Creo que, que, que as cousas que contas, se as queres contar ben, tens que conocelas. E se as conoces de primeira mão, ou lo menos de contacto directo, vai ser moito máis creíble e vai ser moito máis eficaz na comunicación, non? Mm -hmm. E iso trato de facer eu. De verdade é que a tua creatividade ven compouso, porque senón non, non chegaríamos a, a saber. A verdade, que se si facemos non sei, unha pequena semblanza de todos os premios que acabadas de, de... O, o perú último me parece que era o, o, o de Leiras Pumpeiro, que tamén xa falaram. O Leiras Pumpeira é expiatoria, era o que falaba da, sí. da morte, o no? sí. tránsito da morte dun pai, uh -huh. como se vai encaixando, como as cousas que se perderon, porque todos, ao final sache no que se, pode ser un pai, un norma, un amigo, unha perda deste tipo, mm. sempre temos un tránsito expiatorio, é dicir, non que eh, facemos unha reflexión de todas aquelas cousas que quixéramos ter feito ou que eh, deveramos ter ter feito no seu momento con esa persoa que morreu, ¿non? Mm. E todas esas cousas quedan como unha carga mm. que non as liberamos. Tom, sí, sí, sí. Eh, eu teño xeito de liberalas mmm, daquela maneira, é dicir eu teño musica, a música, a música me sirve, me parece a cousa. Sí. Hai xente que ten outros recursos e utiliza música a, para eso. Axuda a creatividade, lógicamente a, esa. Eh, eh, neste caso concreto axuda sobre todo a aliviar que <risa> sí, sí. Bueno, sí, ti parte de eso eu que quero que quero destacar para que os noitenses saiban que ti tamén eres previsora e ao mesmo tempo precursora, porque acórdome que fuche finalista nun poema, non me acordo que como se chama, pero bueno, quero, quero resaltar o feito de que Florencio Delgado Gurriarán que Boyaran, que o ano que ven parece ser que, ano que Eso. Florencio pues, Delgado Gurriarán te... é un excepci... era un home excepcional por, por, eh, quería... que merece a pena que o conoza todo o mundo. Por iso, por iso eu quería de resaltar o feito feito de que ti xa hai anos bueno, que querías participar e participaxe nun, nun, nun... Non, non me acordo qual era ó... o... O de Florencio delgado Burriarán era o Alxia que Ah, exactamente Confundido con Albia, sí, sí, Alxia No, Alxia Alxia, sí, sí, cousa esta da dor A, de ador. a, de a ador, ver, sí, sí, eu quedai moi encantada con Florencio delgado Burriarán porque era unha per, personaxe que eu non conhecia no? uh -huh. eh... Por iso digo que eras profética <risa> no sei sé si se profética, sí. pero eh enamórome da xente. Ah. E eu enamorei-me moito de Florencia Delgado Burriera. Eu ah. non gañei ese premio, sí, fui pero... finalista con outras dúas persoas. Sí. Pero pero que ve enamorada de personaxe, e que ve enamorada sobre todo dunha dunha cousa que me sorprende muitísimo e é que no barco de Valdeorres eh, en a en Vila Marín de, eh, todo, toda na contorna, uh -huh. eh, son uns enamorados da poesía e a mi sorprende moitísimo que un recital poético este te trabo como unha <risa> é unha cousa así moi rara, non? Sí, este sí, ano, tán... se, hai uns meses, no verán, fomos, fixase unha homenaxe xusto despois de ser nomeado para as letras galegas, fixase unha homenaxe homenaxe con toda a xente que participámonos, eh, que finalistas ou gañadores do Florencio Delgado Burriarán na parroquia onde el nacerá en Córgomo, sí, corvo, sí, sí. que é unha aldeíña maravillosa, pequeníña, sí de emigrantes, fundamentalmente, sí. que a xente vai de verán, sí. ou vai de fin de semana, e un... moitos... Está ali moitos un compañero noso, de... de... ou polo menos, un... sí, sí, sí, está... que, que ademais é, é, é, é, é, é gran artista, é pintor, e ao mesmo tempo tamén gusta moito teatro, e participa no, no teatro aquí, facendo unha, unha obra tamén, si sí. Que estaba ali, sí. precisamente, tiña unha escultura de Florencio. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pois... Eh la plaza donde yo fui sí. era un domingo por la mañana uh -huh. en Che en allí contaron unas muchas cosas de que era ah una persona excepcional que era excéntrica eh, excéntrica uh -huh. si que era y eu eh enganchéme totalmente pero tenía como un aprecio especial pero pásame no sé por qué pero debe ser a cuestión dos premios, claro. Bueno, lógico. Igual que lle collín a López Ardeiro, igual que lle collín bueno, a Leiras Pulpeiro, lógicamente eh, era moito máis reconhecible non? que Ardeiro ou que, que Florencio. Mm -hmm. Pero quero decir que eu vou lle collendo aprecio a, a, a, a o, neste caso, as poetas eh, que, que representan estos títulos e procuro enterarme de cousas e tal. Mm -hmm. A mí me moi moito que o ano bueno, que vence xa cuando de Florencio, de Álvaro Burriarán. Sí, porque a xente vai descubrir unha persoa fantástica. Sí, pois pues aquí... excepcional. Uh -huh. Ancho Ancho Baranca levou tempo dándolle publicidade sí. precisamente esa cousa para poder... eh, me, me, me parece que tamén pintou algo elí na súa casa, unha con respecto... a súa casa hai que ir ali a Corgo Madela, eh? <risas> que está pintada a fachada maravillosamente. Sí, ten Castelao, ten Castelao, ten... está pintando a xela aí sí, exactamente. No, a verdad é que un, ten un trabalho artístico impresionante. Sí. entonces no, é todo un museo o que ten? Aquelo é un museu, eh? Sí, sí, Pero o Corgo moi é digno de, de visitar. E nos tivemos a sorte de que o noso guía foi anxo. Uh -huh. O cal, eh, disfrutamos moito da visita ao povo. Moito, moito. Pois, de verdade que, de que eh, para nós coñecerte a ti xa foi un unha gran unha, un exitazo para nós outros, pero e ao mesmo tempo unha honra. Pero despois que que ti partícipes, ti partícipes connosco de vez en cando nestas nosas emisións, pois de verdade que Eiche dos de Delitia. Eh, axuda, nos a dar coñecemento de de eh, moitísimas cousas. Aprendemos contigo. No, no creo, eu pouco podo ensinar, pero aprendeu moito de vós. No, no, eh, pa... <risas> e sobre todo eh, o pasamos un cachiño agradable e falamos un poquiño de todo e eso sempre Exactamente, si, sí, sí. bueno, a... Por certo, que temos entón unha cita no cultural. Si, sí, sí, sí. nota, eh, a palabra. Sí, sí, eu, eu te, iremos a presentar precisamente o certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellà, que eh ah, es ente... sí, sí, que ent... estar a punto de fallar, tamén, ¿no? sí. para, para... 8 de o, o día 11 ah, vale, de decembro, o día 11 de decembro. Ah, e ao mesmo tempo pois pues, entregar por pues, o libro que, que o último libro que publicamos precisamente dos premiados hasta o 2008. Uh -huh. pues, Antóxica, do azoito, ¿no? do azoito, do azoito, sí. sí sí, sí, sí, y bueno, pues que, que para nos vai a ser un placer e unha honra terte, Lío Carón eh, Pois pues um, veremonos ali eh, Pero vamos a continuar un, un, un, dos minutinhos máis, nada máis para, para... O que necesitées que eu teño o día libre Vale, no, <ríe> pois pues, a nos, nos <ríe> enxenar de iglesia. Bueno, algo máis de, de ese premio de, que, que, que vas a recibir que vas a recoller Eh... Que queredes que vos conte? O que queredes que diga? Pois, pues, uh, non sei, sé, Martiño Maceda tibu... Bueno, Martiño Maceda é a alma de. Tivo tibu... que, sí, nunca sí. sí Tivo que pues ver é algo, ¿no? Es un home discreto. Es <risas> un home discreto dos que parece que non se move para que non se ve, para que non o vexan. Pero lo hago, é unha persoa que por detrás traballa reo. Sí, sí, sí, A mí sí. Const, constame, constame, que é un home trabalhadoriño. Eh, de verdad, eh? sí, e eu cert... creo que o empeño de, que sí, é certo que a asociación cultural está detrás, é certo que o concello está detrás eh, que os cartas é certo todo iso pero eu sei que o amor por as letras eh, que puso empeño empeño que, en, que en... estou convencida que isto ao final saleu a, adiante é eh, por Martino, por favor uh -huh. que non mo tomen a malos demais no xa... eh, que eu sei que non, pero sei e vexo o traballo de Marquinhos. Sí, sí, sí. E a verdade é que é encomiable Sí, sí. Dá gloria ver como traballa, non? Traballa o, moito por la letra galega. Moito, moito, moito. O galla todos os povos tiveran un Marquinhos. Sí. Que, por certo, está de onomástica hoxe para ver. Sí, no, sí, hoxe. É linda, uxe, que uxe, non Sí, sí, sí. Ademais, eh, precisamente, o, o día del... Bueno, mmm, el... Sí, a, él, a Alma, pero que... Además, son cinco años, me parece que le van ya haciendo este... Eh, o cuarto, o cuarto, fue cuarto este, o cuarto, cuarto, este, o cuarto sí. ano. Este sí, fue sí, cuarto. cuarto ano, sí, sí. Sí, fue cuarto ano, sí. Bueno, o pero el enco que... no me una broma, ¿eh? que empezamos con Jesús. <risa> Jesús, que no me una broma. No. Cuidadillo, ¿eh? creo que es un, un, un premio, a ver, es un premio eh, que le va a cuatro años, en teoría es pequeño, es sí. pero están lo alimentando bien, están de todo lo niño, Eu creo que gozan de boa saúde E se o coiran Ademais de con moito agarimo E gambelle de comer Este neno vai medrar moi ben eh? Vai medrar moi ben E vai ser un, creo que dos premios referentes En Galicia dentro duns de anos Estou certa disso Está eso. facendo moitísimo traballo A parte desse do Calda Loba de todo eso, A verdade, sí que, que a asociación tamén ten a, a súa revista eso, eh, eso, eso, eso. A súa revista é unha cousa Que eu non a recomendéi neste momento Pero podo aproveitar xa A, jora, a jora mesmo uh -huh. Eu creo que A, a cultural e a gaceta Que é o que, fan, é o que fai el É unha revistasa É eh? uh -huh. Sí. unha revistaza digna de recomendar mm. que se me pasou antes vergonza debería dar <risas> sí, ver, máis que vergonza que teña unha desmemoria un pouco xa cousas da idade pero si sí que hai que recomendala e sobre todo porque eu creo que as revistas digitais teñen unha función importante na, no para programa galego. o que pasa é que ás veces descoñecemos da súa existencia ou teñen pouca difusión e unha pena, unha pequena pero de... bueno Sí, de vez en cando parece que quedesquecida esquecida a, a, a, o labor que que que, que, que, que, que, que leva, porque non é somente a creatividade, senón tamén pasalo precisamente, é dicir, facer este de machaca, ¿no? O sí, sí. traballo leva un traballo e si o fai unha única persona leva un traballiño que leva media vida, eh? Si, sí, si, sí, facer de machaca e a verdade é que non é solamente a creatividade sí, sí, sí. Eh, eh, non, non, non, facer bro. de secretario facer de, de, de pasador a verdade bueno, que... Bueno, estas cousas sempre se fai sempre é unha persoa multiplicándose por mil Si, mm. si sí, sí. Eso, eso facemos eh. quizás aportación que se fai nestas cousas, pois pues é eso reduciño daría que despois ao final convertese en algo bastante interesante e importante e eh, o afeito de que xentes con persoas así como a ti participen con nosco, de verdad que fannos a nos vamos, sino, grandes e que se non facemos deberían abofetearlo, de verdad porque se si están falando de divulgar a cultura galega e de divulgar as nosas cousiñas temos que colaborar, quedarme a casa sentada escutándonos sí, sí. bueno, non pois serve. agradecerche moitísimo, a Andrea a túa aportación de hoxe que, que colgaremos despois no, no noso blog na no nosa página para que a xente saiba que, que temos amistades como a ti que, que nos ajudan ca súa aportación e que nos ajudan a que este nosa teima de, de comunicar se xa ben reconhecida Muy bien, pues, muchísimas gracias a vos. Si queredes, si queredes eh leo vos un poemiño pequeño de este contratiempo. Es suyo hacer Armando. Eh, de, de, de, de, <risas> quería quería me déjame que quiero hablar con ella para poder pedirle una lectura. Eh Armando, que no falla nin que me, que me, que me pidas. Eu son vale. nesto, nesto como unha diva, sabes? Non fai falta un bis. É que, <risa> min, é, é que eu son un vividor da poesía. A mí, é guste, é guste. É sempre, que, sempre que falamos con alguén como a vos, pois, iso, pidi ao final. Aunque sea cativo, pero... Pon, sí, sí, menos... sí, sí, sí. Pou, a coxinha pequena, pa non aburrir tampouco. Eh... Agasallo para todos nós. Unha coxinha. Cando queiras. E sonorizaron o cuarto. Mas non detiveron a danza deses cabaliños do demo errantes deses anxos de neve, de sal, de pomba. Custodian o silencio na xubia buxanda libelida. Bueno, xa vedes que eu son moi breve. Gracias. Levo os oh, outro xa rematamos. Grazas, grazas. Moitas sí. grazas. Eu, eu, a Andrea... claca non atemos, pero xa sabes que... Aplauso tele. <risas> Todo xa Sabe andará. Sabe que me guste estar triste, dio contratempos. só so sí. deixo que me contase ese frío como xerxicio de autocompaisión pois a cordura que se me pide proíbe a tristeza. Imo la proibirose, eh? Por favor. Claro que sí. grasas, eh? bueno, y además, este contratempo ten algo que ver con este tempo de hoxe que, sí, que aquí bastante, auto, ¿no? bastante, está bastante bastante Está revirado por culpa de, de esa tormenta que, que chaman Blas, non sei sé por qué, pero que, pero. <risa> Aí, no sabía, non sabía, sí, non es sí, como sí, aquí, establecidos neste tempo maravilloso. Gaya, que continúe. Moitísimas mm, eh, ah, grazas. A vos, eh, gracias a vos, moitísimas grazas. Boa tardes, boas tardes. tardes. Boas tardes.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 Escoltar Ràdio Samboy en directe per internet é moi fácil. Entra ao nosso web radiosamboy.cat e clica a l'opció en directe. També pots escoltar programas de dias anteriores amb l'opció podcast. Escoltar Radio Samboy allá on siguis és moi senzill des del web radiosamboy.cat Ràdio Samboy Bueno, baixamos un poquinho a música, vámonos ir, Xulio, vámonos ir ás terras da Fonsagrada, vámonos ir á Alta Montaña, e vamos falar de cociña de Alta Montaña. Bueno. Elí, pois, enclavado nun sitio estratégico, está un, un mesón, mm. non restaurante, senón un mesón, que se chama o Mesón Catro ventos, donde podes, pois, tomar unhas boas carnes, a máis carne criada, Eh, criada polo propio dono, non? Ali mesmo, Ali mesmo sí, sí. Ti podes estar eh, comendo un chuletón e vendo as vacas <risas> que seu bonito e eh, eh, que enresenta este negocio pois o Vídeo Méndez que é o que nos vai atender e o que eh, chefais as delicias e nas brasas así que vamos a boas tardes e linas terras da Fonsagrada en Barbeitos concretamente eh, boas tardes o Vídeo Hola, boa tarde. Boa Armando, tarde. Xulio, tal, Moitas creen. grazas por atendernos por por perder este minutiños con nosco para darlle información aos nosos ointes con respecto a ese mesón catro ventos. Bueno, mesón catro ventos porque eh, eh, como acaba de decir Armando, está no, no alto e ten uns catro ventos, non? Si, sí, si, sí, sí. no, está, está nun cruce de camiños. Pois pues xe que faltalle o cruceiro. Ten, ten nome ben axeitado. Sí Sí, e eh, bueno estamos a galtitude un poco, un poquiño alto estamos a 960 metros eh si sí, efectivamente pega, pega un poquiño aire si sí. agradecerche muitísimo que esteis aquí connos vano bueno, fálanos un chisquiño desse mesón que seguro que el eh, puxo en valor Armando puxo en valor a, a carne, mm, vianesa. Ah, sí. Sí, sí. carne vianesa ah si si si carne vianesa efectivamente traballamos bueno a parte de outras carnes si sí. Pero, digamos, con o xo, eh, bueno, pues, temos unha explotación, traballamos a base vianesa, que é unha base autóctona galega, uh -huh. e vamos con el axa unos 10 anos, así. Uh -huh. Uh -huh. E, bueno, ten o pues, bonito que a criamos nos, uh -huh. a, temos unha explotación, e despois, pues, a rematamos no, no restaurante, uh -huh. efectivamente. Sí, señor. Carai, pois... Pues, é unha raza, dicir, bueno, pouco comercial ahora nos tempos que corren, dicir uh -huh. que todo eh todo ten que ser rápido. Si, sí, si. Sí. Esta raza vai xe facendo despaciño, matamos animales animais más ou menos con tres 3 anos de idade, uh -huh. unha media. Eh, uh -huh. son unha raza de crecemento lento que, pero bueno, que cara, por caracteriza pola unha carne que é difícil de de conseguir no Na restauración de sí. en día, porque, bueno, se infiltra moi ben a grasa, ten un sabor moi peculiar, e, ¿no? sí, bueno, cuando menos é unha carne moi interesante. ¿sí? Carne de... Ah, ademais é o de calidade. Claro, home, ti por ali xa, eh, cer perto de onde ti faz a, eh, as estancias de, de, de, recarga de recarga de pilas non? Sí, ya, a recarga cada, cada vez que vas a Galicia estás ali precisamente ao carondeles entón xa tes visitado precisamente a, sí. mesón, non. Me son mesón catraventos que ten como punto de interés pues, a elaboración de maneira natural de todos os platos que servides non? bueno, digamos que o noso fuerte é a parrilla, efectivamente a parrilla non admite disfraces Ah, nos no servimos unha chuleta eh, sacala e eh, bueno, as brasas eh, poñela na mesa uh -huh. non, hai, non hai salsas non hai, non hai sí. nada que poida, que poida disfrazar o sabor sí. Efecte, entonces eh, ten que ser temos, ten que traballar un bon produto uh -huh. para que bueno, pues a xente volva o enver tanto que si sí. elaboración de carnes a parrilla con, con leña de carballo non sí. sí con leña de carballo si sí. Mm. Sí, sí, sí. que también le da Vaya... un sabor también especial, Sí, de... digamos que, decir, eh, da un poquillo más de calor, sí, de temperatura, que cuando trabajas con, con carbón le da un mejor sellado y sí. le da un matiz de sabor distinto, efectivamente, sí. Pero, Pero ahora interesante. Algún... Sí. Pero ahora en este tiempo están a os cogomelos, a setas, a eh, todo eso, ¿no? Ahora mismo estamos con temporada de setas, sí, y castañas. El setas e castañas, pero hai pouquinhas. Si <risos> sí, sí, que dixeron que este ano sí. pues, a colleita ven un pouco de vencida, sí, pero sí, bueno, sí. con todo con iso... Eh... Sí, sobre todo é difícil de conseguir os cogumelos. Sí. Bueno, non veo boa temporada. Pues, non, quizás cho veo pouco, choveu veo nun momento que non era adecuado. Mm. Sí, sí pero estamos tendo problemas para, para percibirnos deles. Sí, sí. É unha pena, verdad? Sí, sí. Porque bien. subindo onde dete, teza as vacas e todo eso, subíndole un pouco máis arriba, que hai un pinar O millorato el... millor pase algo ah. No, no, si, sí, si, sí, sí, estemos pillado Si sí, é eh, o bonito da, da seta Carai, nos capillas aquí ao lado eh, Apoñas sí. no, sí, no plazo Pero, de, eh... pero dependendo da, da demanda Non sempre se conseguen eh... tantos como, como se precisan, non? Claro, este ano, si, sí, este ano Tivemos unha xa, ano pasado Tampouco fora, bueno, moi abundante Pero este ano moi mala Si, si, si Aí hai boa calidade Sí, sí. a verdad que hay ebon, pero hay muy poquío. Falto sí, sí, boletto bueno. como lengua, como uh -huh. sí. uh -huh. Bueno, está canta de los también poquío por ahora. Decir, eh, estamos costando un pouco bueno, <risa> bueno. Pero os, os clientes seguro que estarán bueno. con, contentísimos con vosotros Por certo, quería te comentar unha cousa Que sí. eu oí oino Nalgúnas na, na, na, na, na, na braserías que de, Resulta que o tempo que sirven a, a, a carne Acompañan unha especie de, de, de parrilla que, que, vai, que vai debaixo da carne mesmo, ah. Que, que, que... que é, unha, é unha lousa quente Sí, no sé por qué, pero... Sí, hay sitios, bueno, hay varios sistemas, es... hay sitios que ponen un hornillo... Eso te quería, quería comentar, uh -huh. que, que hay algunas sí. personas que hay algunas que <coughs> perdón, que perdón acompañan a carne cuando la levan, uh -huh. no la levan solamente en un plato, sino que la levan así con una especie de parrilla, con algo de carbón de baixo, no sé por qué, o, o algo alguna cosa... Bueno, que... digamos que un poquilla para que aguante a temperatura. Ah, ¿sí, sí, vale, sí. vale, vale, vale. No deberá pasar, eh. si, a Exactamente. Chuleta, si a chuleta fast bien, se sirve bien, eh, eh. no deberá enfriar, eh. no soy muy partidario de esos, claro, de esos por, sistemas Porque por, bueno Requéntase de más Efectivamente, al final lo que hace sí. es cocer un poco a carne, eh. estropease o, o asado, por decirlo sí. de alguna manera Claro mm -hmm. Servilo no, punto, bueno. servilo no punto ou como pida o cliente é como ai, que, como ten que ser e ademais saindo precisamente das brasas, non? Claro, é sí. dicir devea chegar á mesa pois bueno, perfectamente para aguantar, pa aguantar o tempo os cinco, sí. oito, oito minutos que é o tempo que pode, pode levar a comer un uh -huh. chuletón así non xerremolo troceado xuletón grande para as persoas, para dúas depende uh -huh. un pouquinho de dos comensales e do peso uh -huh. Pero bueno, esos sistemas esos a mí sempre me deron eso é recalentar un poquiño a carne, sí, sí, sí, Efectivamente como... ten de bon que bueno, nunca se enfría, é ¿eh? botas Maudel si se te fai falta, bueno, está ben, non sei sé mm -hmm. como solucionamos, pois pues, con un plato calente Si sí, sí, sí, sí, en sí. lo que sea que se demorou a comida ou que xalar, se queda frío final a carne. Bueno, pois pues, intentamos solucionalo con un cumplatiño caliente ao lado. Si, sí. sí. bueno, non, pero eh, de... hai unha cousa hai unha cousa, que ti estás no comedor? Estás calo. Eh, no, estás eh, o... So, bueno, Casi eh, corón das brazas. Estás o corón das brazas. Pero nunca vinc devolver un plato, oi, que mo pasi un pouco máis. Porque ten un plato é raro, de Ten unha sí. puntolle sí. claro, pregunta máis Cato fungue eu que mexo solo micho e tu que dii pasa por un poquiño máis <risas> no, pero eh, o, porque... bueno, pero o problema é cando se pasa demasiado aí sí, xa non ten volta atrás no. que pagas unha pesa nova sí, eu, eu <risas> Pero pregunto... bueno si, si que un poquiño feita de menos por pues, bueno sempre sí, si, si ten solución porque eh... A ah, pero bueno, ten solución, efectivamente. Claro, sí. Sí. Pero, pero que era o que falábamos nun convenzo. A carne exquisita. Eu preguntábache precisamente por eso por, por curiosidade porque feite de feito pues pois, nalguna berería asistin que eh, ya aquí en Barcelona acostúmolo moito, algunhas algúns restaurantes que consideran así de, de algo, é un sistema moi de... prático, sabes, encima caro, i decir, bueno, pues imagínate un restaurante con 60 70 comensales comendo uh -huh. a mesma carne un tempo, tá? Pois pues, bueno, pues poden pasar esas cousas de que a carne se quede fría ou que uh -huh. de repente un camarero non chega no momento e eh? para ese plato non chegou a mesa como tiña que chegar bueno, poden pasar esas cousas entón, pois bueno con eso solucionan Sí pero ten esa desventaxa que posiblemente despois pode ser desmellorar precisamente o produto que recibes e entón eu preguntaba por eso por o feito de que Jolín, como é posible que haxa xente que diga se as brazos xa son suficientes para poder para hacer o producto deberán ser deberán ser además bueno, a chuleta unha vez que está asada non admite moitas máis cousas non, non, e iso natural que ti acabas de dicir é eh, eh, tradicional, pois pues, vende aí non, sí, non hai ninguna historia nova pero, sí, pero, claro, pues... justo, despois tú podes adornálo todo o que tú queías sí, sí, <risa> eh... efectivamente sí, sí. hai moitas cousas para poder facelo pero como se debe facer é así si, si, si un bon asado é dai á mesa Pues, ser, de, ademais ser, eu de. no verán cando estiveng aí que pasaban peregrinos, algún que tu, eh, a topeime deu-me delicia de atoparme con xente que eran aquí de San Joan de Ospie e ve vamos que eran peregrinos, que viñan desde o Viedo, e entón, pois, sí, sí. Eh, como xos gustaba a carne, había un deles que dicía, non como outro por vergonza. <risa> e digo, pois pois, a parrilla sigue funcionando. O, o vídeo. Eh, sí, sí que é parada de peregrinos. Somente é unha bueno, a, a acompañar... A, Unha preguntiña máis, non solamente Bien. servides cousas na brasa ah, sí. con respecto a carnes, hai algún peixe pescado, bacallau, e sí, tamén, ¿no? o pescado, bacallao por exemplo, merluza tamén? Sí, traballamos o bacallao, un produto moi bon. Sí, o intentamos que, que sea bon, se eh? agomar, sí. o a merluza pois pues, igual servenos aquí unha xente de da lonxa de Burela, de ah. merluza, sí, moitas sí. veces como merluza do pincho. Sí. que que bueno, para complementar un poquillo, porque no puedes hacer solo carne, no, sí, aparte de entradas que hay, de ensaladas, de setas, tostas, uh -huh. bueno, conciñas uh -huh. que hay, eh, bueno, pues de segundo siempre siempre hay un pescado, sí. decir, un par de pescado siempre, ya a veces incluso pues fuera de carta y pois é outro produto. Si, sí, si. Sí. Sí. Pois, pues, porque además todo vende de, de punto cero. <risa> ah, quilómetro cero, non? <risa> Exactamente, si, sí, si, sí, si. Sí. Bueno, decir, sí, intentase. <risa> Intentámoslo, é <una> <risa> eh, eh complicado. É sí, <risa> complicado, sí, bueno. comprar todo ao lado sí, a bueno. veces é complicado. Sí. Pero si, sí, pois pues, de, temos desde de viños aquí da zona de zona de Neguera que está sí. aquí é nada ao lado. Uh -huh. A nosa carne, carne, temos tamén chuleta de Bueno, comprada aquí, por lo general compramos todavía no... Bueno, ahora mismo tengo una vaca comprada aquí o lado, a tres ah, kilómetros. Ah, vaca, a vaca, sí, sí, sí. sí. Y, y, bueno, intentamos eso... Sí, sí como se dice, percibirnos moito de... Ternera gal galega, de non? De produtos nosos, Nos, sí. sí, sí, sí claro, claro. O que pasa que, bueno, é un pouco difícil tamén, hai que botar man de... Sí. de, sí, sí, de sí, claro de... ter algo de variedade tamén. Por certo, falando claro. de variedade, hai unha cousa que, que miran moito estes espectores, que con, con, os postres, non? Que... que, que, sí, que sí. Moito, pero vos tamén continuades facendo ou polo menos servides postres ou, sobre sobremesas que de eh, caseiras propiamente editas, ¿no? Sí. Sí, pero nos hacemos casi casi todos los postres van aquí, sí. Uh -huh. Eh, es uh -huh. decir, desde un brownie de chocolate, un tiramisú, una tarta de queso al horno, bueno, digamos que esos son los tres así, los que más tira. Mira, el más tiran, tú cuando vayas ahí. a lí, cuando cuando vayas a lí, Penso, tarta de queixo ou arroz con leite, que eso é? Eh? <risa> a <era casa. risa> arroz con leite, estamos con Asturias, <risa> que son claro. os <risa> sí, da casa, vamos, sí, sí, que sí. que ese é, sí, o, que a maioría son feitos, son por nós, Porque tú estrelas non teis Estrellas a veces estrelas Michelin. <risa> <risa> No, no, no, pero ¿cuántas eh. personas trabajan en la cocina? Bueno, ahora mismo somos un equipo de 8 personas. Con, ah, fiel, de, en completo. Sí. Pero pero la cocina? Porque está tu la, adona. Estamos, eh, están cuatro, sí. Bueno, ¿Están? cuatro yo que me incluyo porque... Sí, bueno, parreina. también. Bueno, pues ya son, que ya, ya, ya, ya, son, eh, ya son cuatro estrelas, ya, sí, no, claro que sí. <risas> y los otros son soles, los que servides las comidas y eh, todo eso son de los soles, <risas> sí señor de la parte que se nos ve, ¿verdad? Claro. Ve. Pues eso son sí, estrelas. Es verdad, eh, verdad. Al mismo tiempo, estar tan alto eh, en una zona tan privilegiada, sí, pues las oh. estrellas por la noche también se ven. También, es eh, sí, sí. <risas> bueno. Sí, señor. También es verdad. También es verdad. Sí, sí, sí. Bueno. Pues eh, además, día, mira, tú vas a comer un chuletón en no un te cobran a paisaje, ¿eh? A vista da paisaxe é todo iso é gratis Eso todo está incluído Vai, todo Está incluído no precio sí, sí. Ora, eu xa te digo uh, Non é por facer a pelota nin nada, pero é un dos sitios Donde mello, eh, Donde mellor comín A, a, a carne Bueno, jo, temos eh, De dicir claro, Sempre sendo humilde Pero, bueno, verdad é que se, a veces te sorprende de onde ven a xente a comer. Sí, sí, por eso. Eh, que fan moitos kilómetros para, para chegar Hombre, a comer. Que do desdoviedo, facendo unha carreira de motos, e que paren todos aí, porque un día chego ben, non ven a más que motos naquele aparcamiento. Sí, sí, eh, familias que marchan bueno, un domingo, é eh... decir, eh, sí, sí, efectivamente, no, bueno, ven. Sí, eh, sí, sí, sí, Pero sí, está que... Sí, eh, Porque papá, bien, eh, bueno. todo, eh, todo ha ido perfectamente. Todo salió bien. Llegamos bueno. <risa> aquí 14 años. Eh, bueno, bueno, hombre. Pues porque ti tiñas eh, que ser xateiro o algo así y eh, mira, montaste un restaurante. Sí, de <risa> eh, familia ganadera. Sí, la verdad sí. que sí. sí eu bueno, creo... Fue por complementar un poco por lo mal a contraria. ¿sabes? Nunca <risa> sí, se sabe. Sí. Ahora, ¿sabes que estaría orgulloso? Teo pai. Hombre sí. Sí, bueno, me imagino que sí. Sí, señor, sí, señor. Mm. Yo vengo cuñitín. Sí. Bueno, hm mmm, o vídeo. Pues ah... As especialidades que tendes, como acabas de, como acabas de decir un momentinho, son precisamente a explotación... Bueno, máis importante, a, a, a, a carne, a brasa, que, con esa... Sí. Espe, con esa mm, bueno, pues, producto de propia explotación que tendes sí, ahí, sí. Con, con vacas e, e tenreiros sí. de, de, de raza que nos dixete vianesa, non? Vianesa, sí, que, efectivamente. Por certo, <risas> tivestedes que eh, desplazarvos para poder conseguirlas, non? Sí, Man bueno, trouxe era o primeiro lote que trouxexera que eran do animales foran de casi pegado a Portugal aí uh -huh. ¿sí? sí, uh -huh. fora empezar sí, sí, bueno comprar a otras cinco ou seis aquí xa má cerca en origuera que luz foi uh -huh. bueno pues fomos fomos como se dice recriando de ferras e ahora mismo hai 30 cabezas do, do 30 sí, por aí uh -huh. eh, bueno tamén está ben eh, tamén si, sí. tampouco non hai que, non hai que exagerar moito. Efectivamente. Pois pues, o vídeo, agradecidísimo moitísimo, o vídeo que que Nada, un placer sempre falar con vos. <ríe> de verdade <ríe> que para nós é unha honra, e ao mesmo tempo que nosos ouvintes saiban que que, que, que, bueno, que poden achegarse cando vaian, aunque non vaian fagan o camiño de Santiago, pois pues que, sí, que pasen sí, en en Fonsagradería en Catamentos, aunque só se xa para, para probar Esas carnes ah, a brasa. As delicias que lizarán. Esas carnes a brasa. Pois, pois, pois moitas gracias. De as gracias a ti por, por, por, por perder estes minutinhos con osco. Nada, por favor. Unha aperta grande, ao vídeo. Pues e a seguir tenía, tendo moito éxito. Día, eh, a seguir así, tendo moito éxito. Veña, ata logo. Sí. Radio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 Tell my... Bueno, baixamos un pouco a, a música de Carmen, de, Penín. de Carmen Penín e vámonos ir pois a Merza e li polas terras de cruces, de vila de cruces ah, e vamos falar cunha amiga sí, sí, con que nos calza a todos vale. a todos os que queiramos calzar focos cos pés quentiños e secos. Pois veña, veña. E vamos, dalle boas tardes. Elena, a Helena Ferro, Elena. non podía vale. ser outra, vale. que é bueno, un río... Me, bueno, dice, do, donde conseguiches esa, esa gorra e tal? E digo, ah... Sí, e algo máis, y algo máis que temos. E algo máis. Que, que precisamente co 40 aniversario recibimos ali unhas hallas. Sí, sí. Moitísimas no. gracias por atendernos. Boas tardes, ben vida, Helena. Moi boa tarde, que tal, sabes? Ben, graciñas. Bueno, eh, parabéns, porque como adianto importante que ¿Sí? o noso amigo Rubén Ríos díxenos que ibas a, pues, parte, participas no Arrieiro Somos. Sí, sí bueno e aí estamos colaborando con Rubén en todo o que fai que é un artista e ti tamén grande. precisamente acabamos de escoitar música dun artistaza que é Carmen Penín e outra artistaza sí. coa que estamos a falar é esti Muitísimas grazas por chamarme, por contar conmigo para bueno, para falar con vos. Artistaza que ademais está íntimamente reconhecida por por moita xente de do exterior, e nos como non, tamén nos sumamos a esos, precisamente un tal Eduardo me mandábache unhas felicitacións uh, uh, sí. e, e agradecíache que de corazón poder amosarlle aos seus netos e nenos a, a, pues esa, eso que, que estáss a facer aí que, que sirve para que os emigrantes poidamos gabarnos de cousas que facedes claro. as co que facecer voss Bueno é que non, non podemos esquecernos de onde vimos verdade eh... Non o tempo pasa e as cousas van cambiando e mellorando por sorte, non? Para para ben, pero non podemos esquecer de onde vimos e do que somos. E iso é o que Pero tídalles caso... y unha tídalles unha voltiña, claro. para poder que, eh, non sei, darlle algo de claro. de modernidade, non? Modernidade. Claro. Hermos, no atlado, <risa> no? uh -huh. Pero pero sin, sin perder a nosa orixe, eh, e iso é o que tentamos nos, non? Que os tocos pois estiveron a piques de desaparecer. Sí. E, e, e había que darlles unha volta e traelos outra vez a, a aos tempos de agora. Quedaron, eh... quedaron sorprendidos os rapaces que yo cando lles enseñei ese m, m, m, esa publicidade que que este de de eferro en liña. Ah, si. Sí. <risa> I, sí, import, a veces, importantísimo, pues, non? Claro, sí. claro, claro, hai que estar en, en todo non? na actualidade tamén, pois, pois eso, nas nosas raíces e, e en todo eh, e iso, bueno, é o que tentamos facer cas nosas redes sociais pois que que gracias as nosas redes, o Facebook, o Facebook e o Instagram, pois Aproveit... chegamos a moita xente non? aproveitalas, eh... lóxicamente claro, claro, claro. claro que sí. pero eh, todas as semanas, pois tentamos facer unhas montaxas novas e así. Bueno, desa parte, pois, encárgame. Sí. Encárgame un pouco eu que empecé, bueno, xa o voulle teño contado moitas veces que empecé un pouco como un xogo eh <coughs> e agora pois, é un é un traballo máis, sí, que... Pero é un xogo feiticeiro porque a, a, en, hasta aproveitaches o Samaín para poder sí, facer claro. un zoco co, si, sí, sí. <risa> Con... un pouco cabaza. Cabaza, sí. este. Sí, señor. E sí, fechas, hai fechas que xa, bueno, que son como así, como o non Maín eh, sí. que tento fazer algo que ten que ver co, co día ou así e despois, pois, non son cousas que é eh, un pouco, bueno, sacar os tocos de contexto eh, e sacarle un sorriso a xente tamén, mm -hmm. que eso é moi importante nos temas sí, que corren sí, que sí. estamos, Un sorriso e unha actualidade é algo de decir bueno, escoita, que, que tamén existe acupuntura cupuntura Sí, <ríe> sí <ríe> señor Efectivamente. Sí, que, para... Ademais, se ve desas, as as nosas redes é un pouco a miña eh, son eu, porque xusto neste momento estou indo a acupuntura eh, por un problema de espalda que teño, teño ciática lego un ano con, con ciática e xa non sei como desfacerme dela e a Jorge, pois, pois estou indo aí a unha acupuntora a Pontevedra, un coreano moi bo Esa, eh, e un pouco e favorece... eu contando nas, nas redes o que me vai pasando o que me gusta, eu, son eu son eu, pero favorecite, quere decirse que eso é eh, eh, É unha, unha alternativa curativa, non? Si, sí, si, sí, eu estou encantada eh? ben, me, llorei, ben, me llorei ben. moitísimo eh? ben, eu Non teño máis que cousas boas Que falar da acupuntura Porque eh, sacoume moita dor Neste mes e medio Que levo indo eh? E uh -huh. a verdade é que pois Moito mellor que bueno, que Os medicamentos que tamén son boas Que tamén ajudan, que a uh -huh. química tamén é, é boa sí. E eh, hai que usala Cando fai falta pero a acupuntura é unha alternativa, pois a verdade é que moi saudable. Pois, claro, o traballo que teñen estas sillas non son as normales que utilizamos, como, por exemplo, aquí. Quizás sean un poquinho máis baixas, porque ten que traballar no zoco, ten que esto... Pois é un pouco difícil para as costas. Alegreme moitísimo. Por certo, quero felicitarte, darte os meus parabéns, porque fuche das primeiras que, que enviaches o moita forza precisamente a Palma a, a Palma por, por, por esa desgracia que teñen el, sí. nese, nese volcán que por unha parte é eh, sí, desagradable, doba. pero por outra parte tamén é algo extraordinario é fundamental, sí. pero pero ese zoco mm, que ten unha punta de plátano sí. sirve para, sí. Para, sí. para que toda esa xente se dé conta de que ti estás a carón do, do, do, dos que padecen sí, sí, sí, a verdade é que, home, eu penso moito nesa xente a verdade que é un sofrimento moi grande tamén hai que pensar o lado bo que é que non mordeu ninguén por esa sí. desgracia non? e iso pois pues, tamén hai que valoralo pero non deixa de ser unha desgracia moi grande no. para toda a xente que perde todo sí. todos os seus ventos a casinha o sea, pues, a casa, casa, casa, sí, todo, todos os seus recordos claro, que ao claro, final claro. formámonos de recordos non? Sí, a, sí, sí. a nosa vida está formada diso E, bueno, é un... Parece-me, pois, pois un... Un sofrimento moi grande sí. E ao mesmo tempo Tamén eso vai medrar a xente, non? Porque esa xente sí, agora tem que aprender A formar os seus recordes noutro sitio uh -huh. Pero non nos podemos esquecer deles E, bueno, ese foi o meu pequeno apoio A parte de outros, pois, que... Uh -huh. que, que, que poida facer, pois, dentro dos meus posibles, non? Para para axudarles pero o importante é que non nos esquezamos non de, de esa xente pois que agora está desubicada e eh, eh, si que é un fenómeno da terra non? Que, que, sí. que ao final nos estamos aquí de prestado sí. e eh, que a terra é a que manda sí. eh, que é un fenómeno moi espectacular non? Sí. que pode ser bonito por no unha parte pero non deixa de ser un sofrimento eh, uh -huh. e iso pois para todos, tanto sesa persoas como animales como sí. como a calquer ser vivo, non que, que vivía en esa a, en sí, ese hábitat. Ricardo Mundo de eh, Cajora pois está en que, pues, que desplaza. A natureza, a natureza claro. forza da natureza sí. que é o que fai, claro que sí que por unha parte, bueno, é gra, grandiosa, pero por outra parte pois pues eso iso, um, fai dano que sí. por moito que queiron dicir sí, no claro. fai, fai, moitísimo. Pois pues, si eh, eh, Elena eso dites muitísimo, muitísimo de ti. Claro, bueno, porque sabes, si eu... sabes se ven sabe no. de onde ves. Bueno, eu penso que a ver si vemos un pouquiño as noticias. Sí. Ainda que non nos vexamos todos os días, pois sí. Pois eso, encoello no so corazón, no. É no eh? de, de que... lembrar que que por sorte, eso non morreu ningun por culpa sí. dessa de fenómeno, pero É unha desgracia grande non Ás veces outros fenómenos máis pequenos Pois unha riada ou sí. unha tormenta Pois hai desgracias máis grandes Desgracias de, de, de vidas non? De xente Pero eh, que ao mellor duran un día ou dous días Aquí levan moitos días Pero sí. é moito sofrimento de, de moita xente Por ter que sí. claro. cambiar de, de vida Desde de logo pero, bueno, pois... Eu tento apoiar eh, Bueno, solidarizarme tamén Con, con Como con isto, ou con con máis cousas, non? dentro de pois a nivel de injustiza ou de, ou de ou de cousas como estas non que pasan, pois eu intento dar a miña opinión tamén. nas eh? sí. redes sociais, pero uh -huh. pero bueno, eu, ao eh... final unha as nosas redes son moi transparentes, non Xa se sabe como somos. Sí, eh, claro sí. parabéns Para bens, felicitacións por ese por esa participación pues, túa. Eh, Moitas Estamos mirando, eh, bueno, estou mirando aquí na rede, pois estou mirando eh, os diferentes zocos, porque hai zocos, eh, esos que van descalzos por detrás. Sí. Eh, un bolestan. gome, un, eh, eh, porque eu tiño os visto no, no hospital, sí. y, eh, pero claro, ali eran brancos, como eran brancos ou azuis. Sí, agora no, hai os no. de varios colores. Na sanidade usábanse ou usánse... Sí. Sí, bueno, bueno, agora utilizan... Ou utilizan uns que non me gustan absolutamente nada. Parecen barcas. Si, <risas> sí, son ó, eses, ó, os que... Son, pero os, digamos, que tes, ó, os que estalen na rede, por exemplo, as mulleres poden cavarse desos, desos zocos, non vexas? Si, sí, agora todo este tipo de... Eso descalzo está saindo moi ben, porque ademais eh úsanse brán inverno. Antes sí. usabanse máis só no verán, pero agora no inverno con un calcetín, métese un calcetín alegre ou un microtro, un máis delgado. Sí, esa sí. xa, xa se usa todo o ano, eh. prácticamente. Cando chove moito, pois, pues, por sí. supuesto que non non é ben porque pódenche pois pues, salpicar por detrás, eh un sí. pouco, pero se non chove ainda que faga frío con calcetín gordo, pois, te levase moi ben. Hombre, eh, por onde máis sempre o pé Por diante, non por detrás Claro, claro, efectivamente Non o talón sí. eh, Pois, eh, ademais, eu veixo cos tocos eh, Os que son tradicionais Que son máis ben paomi Vai o cordón do mismo coiro Pero, sí. pero o de muller E todo iso vai cun es eh, claro. Cun eslazos Unha cousa sí. fermosa Claro, facémoslle así un detalleiño, en vez de pues, levar o cordón que levaba antes os mayós, que sí. se chaman eh... mayós de coiro, pois pues, eh, metemos de lazos ou, ou uh -huh. bueno, outros tipos de cordóns, pois pues, así un pouquiño máis, bueno, alegres sí, e llamativos sí, sí. que que lle dan un pouco de personalidade tamén, a mellor tes pois pois os tocos dunha cor pois, un pouco máis pois, marrón ou, mm -hmm. ou, ou negro ou así. Sí, sí, sí. pero metes unhos lazos así alegres xa te cambia, o... cambia cambia totalmente claro, totalmente <risa> como un, uh, dicen, oh, oh, para vestir un home por exemplo dicen que é máis fácil vestir un home que unha muller <risa> pero, <risa> sí. um, pero claro un home ten un traxe uh -huh. e dice pon unha camisa branca sí pero despois cambia a corbata Ahí Según que cor, parte que cambiou todo Aí está Se, sí, se cambia da corbata xa non parece o mesmo traxe sí, Xa non parecí pues, Os lazos é eh, o eh, mesmo nos tocos <coughs> Mentes de unhos pues, lazos diferentes xa non parecen os mesmos Xa no. parecen outros sí. Continúas facendo esa mm, rifa, o, entre comillas sí, Ese sorteo perfecto. extraordinario sí. Para que todos os que queiran se part... Hay que ir a nosa xente Que, que tendes unha páxina que se chama eh, ferro.com, non? sí, temos a a páxina web El... que se chama elenacerro.com uh -huh. e despois temos facemos un sorteo mensual todos os días uns de, de mes no Facebook e máis no Instagram, uh -huh. no Facebook a apasionachamos a ferro e, e, bueno, se, se pose ferro tanto no Instagram como no Facebook, pois xa seguramente che salga. Eh, e aí, pois cada día un sempre decimos o gañador mes e máis poñemos o sorteo novo para ese, pa ese mes seguinte para o seguinte mes claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, levamos, pois mira dende o 2014 facendo ese sorteo todos os días uns. empezámoslo a facer para celebrar un pouco que os tocos empezaban a revivir e que empezaban a, bueno, a, a meterse un pouquiño outra vez na xente mm. para celebrar ese pequeno éxito non? que tivemos Eh, seguimos a día de hoxe, pois, pois facendo porque nos gusta compartir coa xente pois tamén a, a alegría, non de, de, uh -huh. é que o máis importante eu fui criada neso, que, para, que hai que sementar para recoller. Uh -huh. eh, E penso que é un lema moi bonito non? Que ás veces só pensamos en recoller Recoller beneficios e Recoller cousas Pero se non sementamos primeiro Non podemos recoller e, nada Te que faz, e... queres facer partícipes os, os seguidores E os, os que te queren e coñecen Pois participe desa pequeninha eh, bueno, Aportación túa, Porque en realidad é cativa Pero que o fai mm, ilusionante É unha ilusión É moi bonito que a xente Pois este pendiente, e para mí sí. é un respeto moi grande, sabes que que os nosos seguidores, os fiscais, sí. eu respeto moitísimo porque vivimos da, dos nosos seguidores. Claro, sí. e, e que teñan esa ilusión de que estar pendentes o día un mirárselle tocaron esos focos, sí. eh, que non lle tocan, felicitan a quen lles tocou, e iso é moi bonito. Sí, sí, pareceme unha parte Eu casi nunca leo, claro, non podo ler todos os comentarios da xente nin todo, pero justamente moito ver cando poñemos o sorteo da... Sí. O sea, a, a persoa gañadora sí. E justamente moito ver os comentarios da xente cando felicitan a outra, a pues, persona que lle orgulloso. tocou Orgullos eh, sí. Que ven que, que alegría, moitas felicidades, parabéns sí, sí. e tal eh. E iso... Sabes, como para mí eh, somos ojos sí, sí. de de Ahuja que claro que sí, que sí. Y nos e nos hacemos eh, no sé, co de, de de eso justo nos muitísimo eh muy tarvez falamos del. Ese otro día me parece que comentamos o, o, o, o do mes de novembro que que, que un modelo me, me xe, modelo BCRA que que ten que un modelo deste con <risa> extraordinario, ¿no? Sí, pionedo, sí. é sí, bueno, daquelas terras. Sí, porque pusemos o BCRA E agora temos o Pior o Piornedo, sí, ah. efectivamente, sí. sí, sí, sí. Bueno, que, que, que son cada vez modelos, además, moi interesantes para esta época, non? Sí. Claro, hai que ir a acordes co tempo, que, porque cando son os modelos de inverno e así, poñémoslle bueno, poñemoslle nomes, no a sabedes, de sitios de todo Galiza, de, de sitios, bueno, máis sí. grandes e máis pequenos, mm. eh, en o verán, como parece que que son así máis calurosos e eh, máis sí. veraniejos, pois a mellora así máis da costa. Os no sabes os distritos onde hai máis ríos eh, sí, sí, sí. eh máis fresquiños, non? <risa> <risa> Entonces a pois, po, pensas en bezerrea ou en piornedo e xa che da, pensas en castañas en outono, eh. eh tanto que <risa> sí. Sí. Claro, eh, no verán, pois aí pois máis illa de Ons, eh, Salnés, sí, sí, sí. San Vicente, ou sí. que sí, sí. máis pa esas zonas, non? <risa> sí, está ben, ben. Pues, pues, mil... hai un artista galego que me parte que tivo Coñetes, que que aí non casas. Sí. Ah. Viste. Eh. Sí, bit, caí, ¿no? Sí, sí. Eh. vosos tocos, que sí. sí, nós tamén. Eu sí. no, na obra de teatro, Sí, na obra que, de teatro utilizaba os sí, tocos dela, os tocos de de Elena. Además, eu, eu de vez en cando poñeme tamén aí no sorteo, non te pregas, que un nome, pero eu méteme aí. Hai que hai que participar. Claro, te claro. me meto logo. Sí, sí, sí. Además, no. es que me gusta, que me gusta claro. que se me tocan, bueno, A... eu sei que lle fixeron un agasallo a este artista, eh, a, Bizca... a, Vizcaíno. A, a Vizcaíno, e Xavier Vizcaíno, que eh, fixeron na... nese certamen que se fai xentar solidario, que se fai a Lan e entón, pois, eh, cando lle fan ese agasallo, abrió letal, Si vidas como besaba os tocos, dicavo os tocos. Pero claro que si sí, a a nosa amiga poeta eh, Nieves man, mandoulle unha poesía aí, ah, sí. eran bexos ti que lle felicitaron, a verdade que, bueno, que que que. Tín, tín. que paga a pena de arte. só posso decir que temos muitísima sorte de, de todo, o sea, de toda a xente que que ten os nosos tocos, que para non ser un orgullo, o sea, toda a xente, se xa máis conhecida, como no caso de Vizcaíno, sí, ou, bueno, de máis xente como a da xente que non é, pois, bueno, conhecida ou máis... Uh -huh. A mín, por exemplo, justamente moi tocando a mellor aquí no taller, a, na tenda que temos un no taller, pois ven xente maior uh -huh. e que usou socos de de pues de cando eran cativos ou sí, cativas sí, sí. e agora venen e din cun cara de ilusión, non? Que despois pues, pues, mira, quero volver a levar uns tocos e puñeron uns toquiños destes agora. E eso, o sea, para min non hai regalo máis grande, non? Que, que, que, sí, sí, sí, que, sí. que se me poida facer, non que pues... Que a xente que por desgracia naqueles tempos tiña que andar por obligación. Si. Sí con tocos, sí. que non había outra sí, sí. cousa de que agora sí. que mire os tocos con ese cariño, eh, bueno. e iso, bueno, pois creo que me entendedes ben. Si sí, ¿sí? que, no, que Además, tato tato. moitísimo. Esa eh, nós javámonos de terte como unha amiga porque eh, non sei, poder eh, eh, sí, sí. decir que un, temos unha artesana que puso en valor unha cousa que estaba esquecida como era a propiamente claro. dita que ademais claro. eh, ten, está pois eso no, no. bueno, pasarelas. Já sei que eu criei zo, entre zocos eh, en un poder, o sea, sentir máis que un orgullo, non, de, de ter de poderlos salvar, non? de de, Conme, de claro que si. Sí. Vale. Pero tam eu me creo máis que ninguén nin nada senón que eu Teño a sorte de tamén traballar no que me gusta, mm. de facer un traballo que que me criei nele, que sempre foi a miña paixón, é eh, eh, que o único que intento e eh, intentei pues, eh, facelo o mellor que podo é eh, eh, intentar transmitirlle eso á xente, nada máis. Eh é unha honra que poida chexar a tanta xente non. alegramonos moitísimo alegramonos des, moitísimo, moitísimo que... éxito yes. Elena, eh, xa nos están avisando que rematamos o programiña. No, eh? moitísimas Nada. grazas eh? moitos bicos para todos e eh, aquí estou buscando que irades pois pues, moitas apertas para ti apertas fondas bueno Xulio, Fernando hasta aquí chegou o programa de hoxe Deña, hasta a así que a vindeira semana máis É máis grande se pode ser, que puñeta. Moitísimas gracias, queridos ointes, ata o vingero xoves. Eh, que nos falou foi Armando Fernández, e como digo sempre, pois que a se xo vos o descanso, e rúa a da liberdade, ata o xoves que ven.